Mjëri mqesi mirës të këni ardur në klubin e mqesit në valet e club e femni 104 Edhe në ekrani, ekrani në klub të vëz Mjëri mqesë blendin Mjëri mqesë latin Mjëri mqesi jeni mqesi Kemi Lori në qita shumë atyri Mjëri mqesi qitë qitë qitë dë miqta shumë Mirës të këni ardur në program edhe për sot është klubin në qesit në valet e club e femni 104 Lori duhet e të veshët Ollëta duhet në deshë mikrofonin me në parë Ka diçka ollëta që shkornë me në mikrofonin Dohet të marrë është më të mirë alta E s'ka gjë E, okej Lërë i mirë më gjësë Opa Një, dëjë, tëre, folë dhe një? Një, dëjë, pësë Okej Okej, mirë së erë dëllëta Dëjë gjë është Ja, këto gjëra teknike Pisa e pare Si për të prishërësërë i në keshë Përë Se, adë, Ata hakën, e mendon, e mendon për shkakun? Gjithmonë. Se duhet të sheh imvaniteti për shkakun ta mendosh jo. Ja. Asnjëherë nuk duhet se bën gazetë. Ja. Me njëri msysh zot, sa i mirë që kanë bër, i bëj qen. Vaj shasë me njëri msysh zot. Pui, pui, ë? Duhet mersi të shuj. Pui, pui. <laughs> ah. Ska dje mjafton njëri nga ne të mm. ketë një defekt dhe është për gjithë grupin. Okej. Ja, kotor. Poflisi për gjithë grupin? Po, okay. Tu i fundi i vjen në mbapo. Tu një regull, ta. I më shumë. Mos e marrim sytë si grup domethënë. Nuk. Okay. Mirë. Ojta. Jahudha. Ti, ti ajo me siguri ti ajo që i jep shihen grupit. Se di, këtë mund ta thoni ju. I mbihet jet kripa. Kripa e grupit. Ajo, ajo, kryba, kryba. Në qofë, do të merhemi vetëm me ty. Jo, sigurisht. Ne mëngjesit kemi një program i cili është i sinqëshur me Meo pa pa. <laughs> me se Paulton. Lojra <laughs> po. Meo se Paulton është i sinqëshur. Faleminderit Altin. Është i dendur, është <laughs> i dendur Fatkesisht me Faktikisht është me Oltan sot. Është. Po unë nuk e kisha në atë kuptim, atë ja, si ja, ti doje, mm. nuk diskutoj. Po. Meser mm. mund tiki, kjer, o, dhe timis, të ikë Altin edhe tek. <laughs> Okej. Okay. Atëherë, çka çka ka për mëngjes? Qa ka në i gjithë mirë? Vez, salqica, djad The Weekend Reqel vëftoj E gjallë pëshumës Lere se zë gjodhi Jamie Wun Me Night Air Me që është kështë si Këtë duon si New Age pak Me këto E dhe zeshë marrës Perkusion e qënë të? Se dhe Perkusion e qënë? Perkusion Atër e ja ku është mi qëtashur Jamie Wun Mirë mqes Mirë se këni ardhur Në klubën e mqesit Mqesit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 Vlezërit Wright arritën të fluturojnë me avionin e tyre Flyer dhe të kalojnë 37 sekonda në ajer. Në no vite 1932, ka ardhur në jet aktori e mirë njohur shqiptare Tinka Kurti.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 And now, we get back to Blindi and the crew On The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Mirë më gjesi, mirës të këni ardur Në kërvinë e më gjesit, është 7-18 minuta në këto momente Mirë më gjesi në gjithve Mirë më gjesi Mirë më gjesi gëndë Mirë më gjesi Mirë më gjesi Shë pakftot sot në gjesi mm. Por uh, koha është fix për të mësuar edhe nga gosat Qëfar është uh, From Zosia për sot. Ëh, mm -hmm. dhe çfarë është parashikimi i motit? Kështu që nisi me Jerin, gati Jeri. Atëre shpreha që un kam zgjedhur sot është një Charlie Chaplin dhe është kjo. Gjithçka që dhë të tjerët mendojnë në rreth teje mm -hmm. është problemi i tyre. Okej, okay. bravo Jeri. Sa mirë ka thënë. Është vërtet. Moka pëlqye shumë. Faleminderit shumë. Atëre. Atë Jeri. Po pa, patjetër. Pa. Gjithçka që të tjerët mendojnë rreth teje është problemi i tyre. Bravo. Kështu shë... që gjithçka që të tjerët mendojnë rreth teje është problemi i tyre, ti Nose mos e çak kokën. Me pak fjalë. Pa, kjo, kjo është ideja. Sa mirë ka thënë. Ku i ka vënë mendje? Ai më i ulte. Pas kësaj kanë edhe di sigur e, të mbyti presionin pa. publik ty. Aherher po. As mund jam fare. Aha, jepi. Pesher duhet thonë. Është patëm ngroës mm -hmm. dia koleg 7 gradësh në këtë moment e 13 do jetë maksimale për sot dhe 2% janë shanset për shi. Është wow. pa përfilshme. Ço do thotë do jetë një diell. Ëhë. Mm -hmm. Po një diell. Po një diell. Ala me diell, ja. Mm -hmm. Dhe ky mod do vazhdojë deri në datën 30 i 12-të. Wow, fantastike. Domethënë deri për vitin e ri. Pra më sa shohim, dietori mm -hmm. po kalon pas një pikshiri. Ë, mm e -hmm. vërtetë është. I pëlqishëm. Faleminderit, Olga. Siç po thoshim. Ngroje globale për të të tër. Na knaçi. Okej. Okay. Farimënderit uh, Olta, edhe për sot me parashikimin e motit. Mot i mirë, miq dashur, vetëm që pak ftohtë. Kemi një anagramë dhe kemi ganti për uh, ditën e sotme. Dekord. Njeri të sfidojë në këtë anagram. Mhm. Mm mm -hmm. Anagrama në klubin e miqesit. Dina se? Si? Dina. Dina. Tha? Dina si vajzë, ëh, e cila do që të kërcej. Mhm. Mm Shumë mirë. Samba. Mm mm mm. Mir. Por Dina, hm, mm. nuk është se ka praktikuar ndonjëherë sambl. Psyche e do të të mësoj. Nëse merr këshilla tan nga shoqja e saj, mm hm, nada, nada që e praktikon sambl, hm, mm. Dina më sonse mënyra për ta kërcyer është lirshëm. Aha. Uh, uh, uh. Lirshëm Dina. Mm, është është far... anagrama për sot. Wow. Lirshëm Dina. Wow. Kështu <laughs> që Dina fillon edhe tani lirshëm praktikon samba. Mm. Wow. Mhm. Mm interesante vizatim. <laughs> Shumë interesante. <laughs> wow. Lirshëm Dina. L I R S H Ë M D I N A. D, I, N, A 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2 Durga në mesajtë të uaja Lirë shumë dina Lirë shumë dina Bravo dina Ok, kjo është dhe në gramat Për që e duaj bërra ka? Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan Felim deri tolta Unë të më shkëllqy shumë allta Kontroli plot mjekësor 0, 69, 20, 7, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Djë gjë muzik tani? Oke. Juicy Ferreri e. do të vinë me Novembra, ka kaluar. Po këngë vjetër, ndër të parat që e bëri të famshme. E vërtetë. Juicy Ferrerin. Ja ku vjen tani drejt nga Italia në radio juaj. Ja Mirëmëngjes i ç gjithëve. Klub i mëngjesit. Klub e fam. 100.4. Difeso le mie scelte. tro gusto amaro ti ho napando un cazzo Mirë mëgjesi, mishtë të këni ardhur, është klub i mëgjesit që botë gjonin në Klab FM në 104, edhe në ekranin e klab të vëshorë, është tani 7.25 minuta. Mirë mëgjesi, gjithë të? Mjë Mirë mëgjesi dhe juve. Um, Good morning. Po, është koa për të poqërë pak. Sa muskuloze, ka të delë Dina. E ti, Dina ka të delë shumë muskuloze. Po, s'ka që se Dina i me nxerat lirëshëm. Në pa përta. Lirëshëm, Dina ësht L I R S M D I N A L I R S M D I N A Jeri ende nuk e ka zbuluar, Jeri është ja, duke u përpjekur me këtë, po e mundon. Mm -hmm. DC. Kjo është anagram. Bvojse on Jeri. <gjë> po mund të thotë. Të cilura anagram një me një tjetër njëri. Me këtë anagram do të gjej edhe këtë, oh. vështavaş. Okej. Okay. Mërë shtruar, lirshëm, lirshëm, lirshëm ieri. Lirshëm Dina, është anagrama kujdes, 069 20 70 222 për ata që e zgjidhin, është kontrolli i plotë mjekësor tek Spitali Amerikan, ajo që durojmë bërë anagramën e ditës sot me këtu në klubin e mëqyesit. Po shkoj pa këtë, e keni e keni djuar këtë ligjin që po mm -hmm. Ligj. mendohet të të kaloj. Nisim, po, shtypi ka gjëra për këtë, kam përshtypjen unë. Në, në lidhje me çfarë është ka? A është ligji që është quajtur nga mediat i oh, spionëve? Oo, i spionëve. Po. Ë, po. uh, e para e punës mos u tremni. Mhm. Mm qendrën tonë të punës, nëse mund ta quaj kështu. Po. Mm mhm. Klabe femin. Mhm. Mm nuk e kap. Apo. Oh. Mm -hmm. E po mirë. Ky ligj nuk mësist. e kap. Nëse do mësoni pak. Aleluja. Ne kuptoni pse. Po. <laughs> Megjithatë, ligji thuhet këtu, uh, Gazama, po lejo nga Gazamapo sot mëngjes, mm -hmm. thotë zyra në shtet dhe në privat për spionët e korrupsionit. Pra, zyra mm. në privat dhe në shtet për, për spiunët e korupcioni Po, apo në shtet dhe privat Qeveria mm. ka miratuar dhe një projekt ligjë për mbrojtjen e sinjalizuesve Ose si shnihet ndryshe projekt ligjë për denoncimin e rasteve korruptive në administrat mm. Struktura <coughs> ere me kompetenca dhe kapacitet për të mbredur prova Aksesuar në dokumenta pa dhe tyruar sinjalizuesin të bëj publik burimin e ti të mm -hmm. informacionit parashikohet uh, të ngrihet një njësi në çdo autoritet publik ku ka më shumë se 80 të punësuar dhe në çdo subjekt privat ku rezultojnë më shumë se 100 të punësuar. Po mendoj nuk e kap. Se duhet të kesh 100 të punësuar dhe nëse Aha, okay. ke 100 të punësuar detyrimisht, më çka kuptoi unë, dikush atje duhet të kthehet, duhet infiltrojë, do të përgatitet një zyrtar për të spionuar. Kësui jo për për të mbledhur informacion. Do të them që jam dhe unë që vi për daw. Po ai do jo? jetë jo? jo? jo? jo? jo? bërë. Edhe edhe i shikoj të gjithë kështu. Ç'kemi? Ua, mirë të merresh. Nai gjò? Nai gjò? Ëh, nai gjò? Nai gjò? Ë nai gjò? Nai gjò, çabot. Kjo nuk është, nuk e mendoj unë nuk e di tash. Jo, sigurisht, sigurisht po. Jo, ja, më farë. Ë, <laughs> kjo është ideja. Duke qenë se gjërat e tjera janë kështu si janë. Për të sinjalizuar, po. Un kanë përgjithësisht administratë të mbydhja, disa e kanë për pasion. Tani dësthohen akoma ja, më shumë. Për pasion, jeri për, për, për, për pasion. Po, po flas atë. Këtë për pasion këtë rol këtë rol që e marrin vetë. Vetë për pasion, vetë për pasion. Pasion. Pesha njëri peshë. Tani unë unë ndaj, unë ndaj. Që dësthohen edhe ca të tjera tani se do paguhen për sigjo, mesapo kuptoi unë. Është si puna e saj Do më kur kalonim neve se më forim e të kuq mm. Dikur vim nga dy polici u borreku Qëtivit të arëtë në do gjithsosh I hartuar <laughs> në përputhje me praktikat më të mira E njëta gjë E njëta gjë Drejtorëve i hartuar në përputhje me praktikat më të mira dhe me zbatimin e rekomandimeve të Këshillit të Evropës. Ky projekt ligj parashikon ngritjen e dy mekanizmave sinjalizimi, i brendshëm dhe jashtëm. Për qëllim sinjalizimit të brendshëm parashikohet të ngrihet një njësi përgjigëse në çdo autoritet publik ku ka më shumë se 80 punësuar dhe pranë çdo subjekti privat ku rezultojnë më shumë se 100 punësuar. Nga anë tjetër Inspektorati i Lartë dhe Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ILDKP KIA mm. është caktuar si organi i sinjalizimit të jashtëm. Nësia, برجëse apo ILDKP KIA do të ketë kapacitet dhe autoritetin e nevojshëm për fshir dhe burimet njerëzore të trajnuara në fushën mm. e mbrojtjes së sinjalizuesve. Vjen një sinjalizues, oh. ti e mbron atë. Kjo është ideja. Pra, nëse ti vendos flansë, shaltin, par, diguar, të flasësh Altin, por çfarë ke parë, çfarë ke dëgjuar, të ndodh këtej. To. E në të në ti mund të shkosh të këzyra e sinjalizimit Hënati, mirë ngjësi. Llafe e kafe i bjem me pak fjali. Shkoj, shkoni gjithu. Po jo mirë, nuk është. Ore, është mendimi im ky. Nëse ole ka mendimin kundër. Në drejta ime. Ti e kundra. Po duhet tamam si llafe e kafe, kaq. Po nuk do merret. Edhe paguhesh vetëm për këtë gjë. Ne këto që janë gjëra që i dinë gjithë ose për çfarë? Ai do merret. Për shembull, nëse ka një njerëz të pasuruar në kompaninë, ose në rast se ku dëgjon. Ti bën drejtat e puntorëve, i bën. Po, drejtat e puntorëve. Nëse do jetë për drejtat e punëtorëve. Nëse ti e aktor për një grup, do bën 4 për shembull, shkoni ti So ai pa imën ka dhën sa ai vetëm vetëm të baci vetë sikon po është vërtet është ai Qose bën, nëse bën më shumë montazh se çdo, nuk këtë një lish kundra montazhit. Ashtu është. Është nëse shikon më shumë video se çdohet në punë, po janë gjëra të mira. Po gjej baza instrumentale Holta, prodhuese Holta. Nuk e di pse këto baza instrumentale kanë ca ilustrime të çuditshme. Po mira, ashtu është. Hop peshëm, për shkak të zita kërkosh peshëm. Po nuk di më kjo i Azalej duket të çuditshme Holta. Po e thjesht më duket e bukur aty. Edhe baza ishte kjo. Gjend do të ropi. Ja, gjend do të ropi një bazë për emisionin. Ritë dëgjojmë tani këtë bazë po, dhe shijoje. Patjetër. Pa. Pa Faleminderit Altin. Polo Ltafol. Edhe pastaj mm -mm. ja ku je inspektorjati. Adi... <laughs> po, inspektorati bronzim i bi... <laughs> Sa mirë si që s'emi gju në punonjës këtu. <laughs> ja. E pra. Ço ç'do thot kë? Ço s'ka punë për mua. <laughs> do të ndjerim shumë punë. Oh. O, e më mirës kjo, kjo është amë bërë Olten Por, Kër unë doja për një situatë veçantë Por ma dojë Olten Pak më vonë njështë ashtë në klubin e mqesit Receta e kekut Me Olten Hej, a nuk keni tek situar për të gjuar Në kuptimin entuziasmuar Të tjales Receta e kekut nga Olta Bas pak dhe dhe në klubin e mqesis Keko dhe, dhe, dhe këreko mm -hmm. E shkon, sigurin e pëtitër jetë Papritmas, tjetër ditë. Kekut e pyreku. Tani në Club e Fem në 104. Çdo çdo drekë nga ora 12 deri në 3. Keku dhe pyreku. Ka shë, shuhet edhe sot. Se na ka prish leku. Po, tema sfak në grupin e Mësuesit California Creation mëshdashur nga albumi me të njëjtin titull nga çunat nga California Red Hot Chili Peppers tani në Club e Fem në 104. Yes, mim qes Orës në 7.37 minuta Jeni me klubin e mëgjesti Në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vërës Hello, hello, qipashto. hello, hello. He -a. Dari, dari, dari, dari Dari, dari, dari, dari, dari Edhe njërë të seromi Ata oh, nuk janë spiuna Jo Ata nuk janë spiuna Ani në qësë ti, përdojrë derogatorën Nuk spiunisht Nuk uh, janë spiuna Ieris është mendja që nëse e quan spion e po jo, unë e përcaktova. Ollafe e kafe. Ollafe kafe, e ka përcaktuar. Në rregull. Faleminderit. 30, kanë ndonjë gjë për përcaktimin? Përcaktimi është jo, jo, për përcaktimin e kisha, <laughs> okay. ashtu. Kisha vetëm një pyetje. Po. Zëres se do, do ishte në një administratori dhe do kishte mm -hmm. dikë që të shikonte. Ti do e bëje më mirë punën? Jo ti, jo ti domun thon. Dikush tjetër. Doruhesh vazhdimisht nga ai person. Vet do punoj më mirë. Jo, absolutisht jo. Doja doja pa kuaj e lënë lindjes punojësve? A doja pagoja? Po, normal çe pagojë. Jo, por këtë gjëra po bëj qal për që. E po let vi atë është fjonë. Zbaton ligji. Në çdo kompani le të ketë nga 2 a 3 a 5. Problemi është se abuzohet me këtë pjesë. Ke 100 veta. Po shumë pa kompani atë ripeta. Po pse mos marrë mirë që abuzohet me pjesën që keq trajtojnë punojësit? Ora, dëgjoj me ti, ne kemi një partizan të drejtave të punëtorëve këtu që është alti. Është markxisti programi i thon. Sis mund duket nga mjekra? Tani po ju do qejon ju. Po nice, okay. Të keni mundësi. Si mund ankesa pasqe? Au, do ne po klasim në parim. Jo, ta, nuk do klasim, jo, kam t'a bëhemi, nuk po fshajmë kështu. Ne fshajmë kështu, mos bëj moso bëj si spiunë tani. Hajde. Hajde. Jo, to keni pasur brenda çeturoni ta buzum. Lirshëm Dina, lirshëm Molta. Lirshëm Dina. Lirshëm anveshur, lirshëm. 069 20 7222, 069 20 7222 Lier Shëmdina Më përqen shumë e i visetimin A. Dhe edhe mua. E më djesë për visetimin. Pas ka flokët e një qa. E ka. Sa bu. Edhe moderne, me blu. Kus mund tishte? Flokë blu. Fërmëzimi. E shikojnë këtë fotografi për të fërmëzuar. Një olë da. A është një grua alakurish miq dashur <gjubi> për ju që na dëgjoni në radio. Edhe një, cili është reagimi juaj Tolta ndaj kësaj? Puçi puçi puçi. Puçi puçi puçi. Është kotelia që është e... kotelia që merrtë reagimin apo jo? Po sigurisht, sigurisht shumë e bukur kotelia. Mund ta pyesim Altinin me këtë foto? Ta pyesim <gjubi> Altinin si është reagimi? O tikiçi. Kjo është foto e tjetër. Në foto në foto është një kotelinë shumë e vogël. Në këtë e risho me robën E cila ka shpëtuar nga ripi i transvetimit në një fabrik për riciklimin e mbetjeve urbane Ripi i transvetimit e ke prasyshe da ku kalonin qitë gjërat Dhe kalonin dhe futeshin në një furë Kërës me rëshme Me antën zetsis pasaj, ndajen materialet e ndryshme Si pas kosë ku shkrin edhe si ndajen atje këtijun Por kjo kotelia ishte atje. Ishte atje dhe njëri nga ata zotrin që punonin në momentin e fundit, thot ai. E ka vënë re. E pash hundën e saj. Isha vogël. Otkacion, paskajheni e gjatë. Dishën një hund bojëroz. Humbi dhe një dorë atje. Për hundën e saj, gjithë trëndafili, edhe o hodhon dhe e kapa. Ajo është sa plumbë dorës se i buri. Përsh duhet të jetë sa po lindur. Dhe nuk dië tamam se si, ka duhet të ketë qenë në një kazan plerash. Dhe nga kazani plerave e ka marrë kamioni. Etjere, etjere, etjere etjer, shumë errav, derisa ka mbërritur mm, atje tek furra e shkrirjeve, uh, ku ka shfaturuar. E kam marr një tjetër i punosur, një tjetër plehra xhi, uh, si thua? Si quhen këta që merren me plehat? Plehra mbledhës. Plehra mbledhës. Për ta thënë plehra mbledhës. Ta janë plehra ricikluues. Okay, ricikluues. Kosha xhim do kur. Riciklorë. Ne nuk kemi ndatë, prandaj nuk i jemi dot një emër. Ricikator, riciklitator, ricikluues, ricikluues, ricikluues. Ky ricikluesi si tjetër e ka i ka vënë emrin mm -hmm. Murphy. Murphy. Murphy. Shu mm -hmm. mm -hmm. po e ka ky emër apo? Tani qoftë me histori të hotelit që nga Mashku. Purdhotra? Jo, Sa... kanë ridhenë <laughs> historinë emri apo ë uh, Murphy? <laughs> ja, <nuk> vete, <laughs> po jo nuk e di, po. Ësajo që quhet Murphy's Law, doshta. Ligji Murphy. Po ligji Murphy. Po ligji Murphy thotë që çdo gjë që mund të shkojë keq, do shkojë keq në më të keqet mundsh, po. Kështu që tre, ky është një gjë keq. Për gumizimin ligjin. Sojis jesh mundsh qoj, ke do shkoj keq në kohë, më të keqe të mundshme. Ë, uh, ide. Mm -hmm. Shi gjëra të interesanta, por nuk e di, për këta, po përkë. Po mirë, në këtë rast, dishë ka shë... me ironi, çu, si Murphy. Në anë të rast. Kthehemi mm pasuan Krybënimjesit, koha për pak muzicë. Nice dance on the wanted do të këndojn chasing the sun tani në Krybënimjesit. Ora është 7:42 minuta. Mirëmëngjes, që të gjithë të mirë të keni ardhur në program. Ja ku vin. A, a the wanted këta po. Të lutem shumë mirë. Dgjojmë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 in the sun oh oh oh oh oh oh oh oh you'll find the shakes in the sunlight that it we got to play in the dark till the storm and again and now it feels so amazing can see you coming like we'll never before again you'll find the shakes in the sun i'm never i'm never down lying here. Sun, there's sun, there's sun, there's sun. You'll find it shining in the sun. Shkalla 52 minuta në këtë çast në qolin e mëngjesit. Mirëmëngjes Mjë ç gjithëve. Mish të keni ardhur në program. Lirshëm Dina është anagrama për sot L I R S H E M D I N A. Lirshëm Dina. 069 20 70 222 dërgoj mesazhet tuaja. 069 20 70 222. 22. Ju e dini që Kjo? njëra nga gjërat e tmeshme Uh, ë shikina ka është mm -hmm. ndotja e ajrit në disa nga qytetet mm -hmm. ajo është vërtet pollution. Ë po sikosh për shembull situata oh. bëhet me të vërtet shumë keq. Këtë javë në Pekin për herë të parë në një kohë shumë shumë të gjatë ë mm -hmm. u uh, ndezë situash sinjali i kuq, alarmi i kuq. Jan mbyllur shkolla, janë mbyllur uh, wow. autostrada, janë mbyllur shumë shumë aktivitete ndryshme që mm -hmm. duhet ndodhin shkarkse ajri është shumë i keq dhe banorët janë duke ndenjur brenda nëpër shtëpi në Kin me maska normal në Pekin bëhet fjalë uh, ë që situata vështirë si alarmente por nuk, nuk shihet asgjë do të thotë trafiku bëhet i pamundur për për ditë me rraf po si ecin kë? e pra mbyllen në shtëpiu do mbyllen në, në, në shtëpi me maska do të thotë kjo është është, është situata me me ndotjen aty të ajrit është e, e pa imagjinueshme dhe uh, kjo ka nisur uh, ka çuar në një biznes të ri Cheers. Ëh, uh, biznesi i ri Maskat. Është një, Maskat është një biznes i vjen nga Kanada, ja. Mm. Një ide që ka ardhur rastësisht një kanadezja atje, kur një shoku i tij vendosi që të merdhte një, kem bashkë ato qeset, janë ato qeset me xhinxhi, qeset e sanduiçeve, tan, mm -hmm. sikur mbyllen mm -hmm. ato kështu. Ky e mbushin njerën me ajër dhe e shitin në eBay. Ah, e vendosin shitjet e mm -hmm. dikushë e bleu. Dhe atëherë ata vendosin që të krijojnë një kompani kanadeze, e, quaj, e quajtur Vitality Air. Mhm. Mm ajri vital, të cilët gjithë në ca male në BAMF, ati në Kanada, është një zone BAMF-it, mm -hmm. që pas ka male, rinë ati me ta shishet hapura një 10 orë, dhe pas a imbyllin shishet. Dhe këto shishet e ishesin, një shishet ban 7.7 litra ajer, mm -hmm. dhe mm -hmm. shishet në kin për 15 dolarë amerika. Ja, ja, s'kame si. 7.7 litra ajer, dhe shishet në kin për 15 dolarë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Wow, ah, Kines. Bravo, 1000 yuan. Çfarë biznesi? Dhe dhe po. Çfarë ideja? Dhe kjo është ideja që këta kanë shitur mbi 500 shishe, ëhë, mm -hmm. brenda dy javëve. Va. Wow. Dhe ka filluar tani për shkak se është ajqësh ajri për jashtë, njerzit po rin frenda. Ëhë. Mm -hmm. Ti nga 7.7 litra, thotë ky, mund të thithësh 200 herë. Do të marrsh rreth 200 herë. Dhe imagjino që ka kines të pasur që rrin në apartament me maskë, do të thithë ai. Shkojnë të shisja? Merajër oh, mbyll shishën edhe pastaj ulet sikon televizor. E ke parasysh? Pastaj ngrihet, prap shkon wow. Merajër dhe <coughs> uh, ekspertët kin janë duke duke vënë uh, një lloj alarmi, duke thënë që sikon nëse kjo është zgjidhja që ju keni gjetur, mm -hmm. është e gabuar, se nuk i dillet kësaj. Është normal. Të ne duhet pastrojmë ajrin thon ata. Ne duhet të gjejmë një mënyrë për të pastruar ajrin kin edhe për të mos anëtur më në këtë farfaje. Ëh. Mm -hmm. Edhe jo, dhe jo të blejmë çishe me ajër kanadez nga mm -hmm. malet e Kanadas, Banff-i tandën Kanada. Malet e botës. Po. Kështu pa, kush e kishte imagjinuar? Ai, pra, kjo është ideja që ta okay. kanë pasur. Ai thotë, përderisa, përderisa njerzit kanë shitur ujë natyral burimesh po, gjithkos, okay, pse okay, mos shsesim ajër? Është njëjtë si gjë. Është ide se ka kësh. Nuk ngeli gjë pa u shitur, ëh. Po, po, po. A miojta, aha. Po, si do bëjm? Dha Ajrin ta blem tani? Si do bëjm? Pak shtrenjt, por na shkon i etesa. Tani, Tiranë nëse ka një qytet, domethënë që mund krahasohet me Tirana e ka, si thonë ato, Tisin, ne ka parasysh. Duke duket sa mësh i duket nga poshtë, po ta shikojmë gjithkohëzo, alarmoheshim. Sa mësh me rremë në dal. Ta shojmë çdo ditë. Nesër. Çto? Ehm, miç dashur, 15 dollar. E bën sa për 20000 lekë. Mishishkë ajri. Rreth 20000 lekë 20 do të merrni 7.7 litra ajër kanadez. Po. Shikojni Vitality Air, kërkoni Vitality Air online dhe keni për ta gjetur. Kthejmë pas panklujën e mëngjesit, tani muzikë, kjo është Falas. Anybody, edh jam është nga Phoenix Jane edhe Jasmine Thompson në Club Femme në 104, ora është 7:56.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 flying through the stars i hope this night will last forever oh oh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 Mjë mëgjesi, Marie James, mi qdashur in the city Kënga e pare orës dytë këtu në klubin e mëgjesit Mjë mëgjes që të gjithve Mjë mëgjes Mjë të këni ardhën program Ju përshëndesim dhe jore midit fantastike Unë jam blendit të bashk me Jerin, me mjë Alvinin, Olten, Mësë dhe Lorin Mjë mëgjesi mm -hmm. um, Kemi një pyetje në fashion ton Facebook Facebook.com fraksion klubin mëgjesit Facebook.com fraksion klubin mëgjesit Dhe pyetja ka të bëj me dhurata dhe vizitri Uhum. Ju vetë dini se duhen bërë edhe çadhurata, do apo nuk do? Duhen, duhen. Viti i ri po afro, do të kem të dashurve të zemrës u bëhen çadhurata. Të thjeshta. Apo të mira? Mhm. Çuçi në duam ti pyetim sot, a keni filluar me dhuratat në klubin e mëqyesit? Dhe ato shpenzoni apo do të kurseni këtë vit? Se ka vitet kur jo, pëlqen shumë kjo muzikë. E shkon. Duhet t'urojm, duhet t'urojm ditëlindjen. Po. Në fakt, është data ti e tij e pagzimit. Zoti Ludwig van Beethoven, Beethoven. Mm. u pagzuan në 17 dhjetor të vitit 1770. -17. Oh. Edhe 100. Krijuesi i këtyre tingujve të mrekullueshëm ishte një bebkë e vogël Vigu <laughs> Kur filojmë të mendonën për këto tingujë Shumën pukur Oh, ehojqë për ti, ehojqë Ne, këputa e shpirtin me këta Oh, papa Okej, por Ta, djëm pak, vetëm pak O, pa tjeder, pa tjeder Të tjeder Të tjeder Të tjeder Të tjeder Të tjeder në mëzatë që Në të kështë qënë 225 vjeqë sot Wow Po të kështë qënë gjallë Që është praktikë ishte pa mundur E pa mundur 225 vjeqë Po të kështë në një avancimë shkendësorë për shumë mundur që e kështë mundur atë A i sot do ishe duke fesuar kështë si që mundur 225 vjeqë plako O, o, o, plako Ke përësish A të bëmën a një kongë të dërë Përë bënjë bashkëpunimë Është kur që do vasë, oh, siguri, dhe siguri, dhe në në i kishur Tallavas po të ishte në këtë kohë. Sigurisht do ishte në ndonjë kusht kompeticion valzimimi. Ja Shahov Jasha. Duke bër korografi, nuk e diu se çfarë. Mer trofeun në Yalas. Euh Ludwig van Beethoven nga Gjermania. Mm -hmm. Po. Euh 2450 pa nga lindja. Ta gzohet ose Okej. Okay. Shkëlqyeshëm. Takoj. Ale kemi një Z, është një zonë e gjumur. Na ka zgjurat tash zonë tjetër tani. Ka mbyllur një zonë para. Ajeri na djon që ta di. Para është mes nesh. Po je. Eh, noje, to jetë. Atëre, dijeim, a jemi pak këtë zeri? Kujdes. Jam korrektën në shpintim edhe bëj çfarë, më doj çefim dhe nuk më pengon njëri dhe nuk jam e varur. Ua! Wow! Shumë mirë që xhevarur. Nuk rivarur. Mm -hmm. <laughs> nuk deret. <laughs> Prandaj son më mirë me shpinë tënde. Po, është, përdet, është përdet. Ate, po. Leta leta e vërtetë? Është e vërtetë? Atë le të dëgjojmë, le të dëgjojmë një herë. Është një vajzë pra, vajz, e cila pra. nuk është e varur, miq dashur, nuk është e varur. Dhe i bën çdo çefi. Po, po. <laughs> Jivë. Jam korekte në shpintime dhe bëjt që fartë më dojt që e finim dhe nuk mu pëngon njëri dhe nuk jam e varur 069 mm -hmm. wow. wow. wow. wow. 27 10 22 2 Pydja, shkush është, është kjo vajzë? Më mm -hmm. mm -hmm. Me këto melodijë nga udoat fare sot <laughs> Të thashjëri, <gjerim. laughs> a i ka dit lindjen? E më rritonë 21 200 Kjo është <laughs> Pes sekretet nga Beethoven. Na vjen tani, po të ngroh. Normal, që po. Nuk e shava. Së shand? Di mos keni tendencëolta për veten. Kur ta bën shenja të prerjes së damarëve, edhe të heqjes së një plumbi ballit. Gjetkojse duajmë të më ndihmë. Amin, jo tani jo. Të nis po e vras. Qendra e gjendjes, duke si kanë dhëtor fondën 35 vjeç. Ok. Afer. Kjo është e luajtur nga One Republic. Këjo. A der, ja ju më lej të fituesin anagramon Solda. Lirshëm Dina. Që do të thot lindshmëria. Po sakt, shmëria. Lind. Lind. E ka gjetur Arbiana 222 mbaron numrin fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. A është në rënje? Është në rënje. Spaktën për hierin sot, e cila nuk e gjet. Vazhdon heqen sot. Jo. Pythie e oltën ti. Ëh. Të pakten një herë do ta gjem. Po, po. Mos u lofta. Është kërcyësim. Atëherë, kthehemi mbas vaktrimit që ju si ju përshëndesim që gjithë e muzik tani nga Coldplay mish dashur. Kjo është nga albumi i tyre më i fundit, quhet Adventure of a Lifetime. E të gjojmë të kënduar nga një gorila A shimpazen në, në këtë klip është Coldplay, Steve Martin A, në falj, Steve Martin Chris Martin, Steve Martin është aktori mm. Edhe grupi në Klab FM Minjë shindikade Cause you make me feel that come on da Up laugh, wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjesi, ju mirë se keni ardhur në Clubin e Mirëmëngjesit. Ora është tani tetë e 21 minuta. Mirëmëngjes <laughs> Altin. A, hola Altin, a mendjen këtu sepse flet tani Jeri për një ndodhi nga Rusia nga Siberia, nga Siberia, bëhet fjalë për qytetin Barnaul, ku Barnaul. do të mbahet edhe zgjedhjet për kryetarin e ri të bashkisë. Okay. Por, me sa duket, njerëzit në këtë qytet blendi janë Në Barnaul. Në Barnaul, janë të zgjënjur nga politikanët uh, e tyre për çështjet e korrupsionit okay. dhe jo vetëm. Dhe kanë vendosur uh, një kandidat. Po, normal, dyra që ndodhin, uhum. por Uh, jan ai shumë të mërzitur dhe nuk duan të votojnë asnjërin prej kandidatëve që kanë dalë në fushatën e tyre për kryetar bashkie por kanë vendosur ata uh, një zgjedhje shumë të mirë do bëhet fjalë për një maçok më një maçok po është 18 vjeç maçoku o oh, që nga është i lezetshëm sa është 9 vjeç por 18 vjeç i racës siames do të thënë do të ketë mbushur moshën që ka qepur prandaj sa me vite macesh i bie ti rreth 6-7 vjeç domethënë është fikse për është i pjekur vjen me përvojë kështu kur dalin pensioni burri mençur do thoya natyrast dhe është kandidat për kryetar bashkie pikërisht në këtë qytet Dhe janë bër siç bëhen në këto raste edhe sondazhe paraprake. Po. Në këtë vend rezulton që Maçoku ka marr 91% të, të votave. Kjo okay, është sondazh paraprak. Ky është sondazh paraprak. Se gjërat nuk ndryshojnë deri deri për zgjedhjet. Asnjëherë nuk i dihet. Mund të kemë për shembull një kandidat rival që v้ายt spret thonjtë, e kuptoj. <laughs> <laughs> <laughs> ne e zëm. Diska arti që ti krijojmë imazhin. Thani thotë kë. Tamax. E kemi në Barsik. Barsik. Tam, okay, më tëoku, por nuk e dihet se si do të shkojnë, pas pak ditësh do të bajnë zgjedhje reale, mm. por sipas sondazheve duket se Maçoku Barsik. Çfarë dietë në zgjedhjes pra, so, so, para... ka? Pra ditë e vërtetë, është prim dhe është prim. Po, është shumë gjë. Ka një 24. 24 fëmijë. A shmarta? Ata do të pjesëtuar me 6 që dali. Do të kishte, do të kishte pasur kafe, po të ishte njëri. Tamam, ka një çështë 724 fëmijë. Jo, shumë mirë. I ka të gjitha. Ma të përsëritë. Edhe se është jo garingto. Me bashkimun. Më ngrohtë në çdo familje. Janë 2 ka atë 7 kandidat. Tash si qoftë dëgjojnë këshë ngrohtësi, e ke pasur. <laughs> janë gjithsej 7 kandidat, komiteti i tyre është dhe ma e edhe ma çako 18 vjeç. Bravo, ju urojm fitore. Bravo, fitore. Uroj fitore, fitore. <laughs> Mjao. Ve <laughs> pasi të fitosh? Mjao, mjau, mjau kët. <laughs> kë. Lekë që të premtove. Po. Ej, sa fuqin fillimin sekondë që ngazije pak, vëre një sekondë këtu. Ehm Que é-mi, que é-mi desagir Eu, eu me parecia no filme que sei quando sou Acho que é super I'm so sick, sick, sick and tired Of working just to be retired I don't want to get that far I don't want your company car Promotions Same and bad things Name badges are not in terror Po po po po Po pak më von në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Vienna ni. Kaç pa? Thuhet away from here, po pak më von. Pak më von në klubin e mëngjesit. Atëherë, tani shkoam për këtë lloj melodië, në fakt. Ah. Mhm. Ti ke partikë? Po un kam partikë. A doja që të luajm tani në klubin e mëngjesit. Un kam partikë. Yeri ti do të bësh pyetjen e parë, si të thakon në rast se. Mhm. Ke të drejtë, do dëgjosh këtë tingull. Qoftë s'është, është saktë ajo që pyet. Ëh. Mm -hmm. Dhe kështu me radhë, nëse nuk e ket sakt, i shkon në Radha, altinit. Radha Altinit, pastaj Oltës, Lorit e të tjerë e të tjerë. Atëherë, leta le djemi së bashku 069 20 70 222 është numri i telefonit 069 20 70 222 Kë kam parë. Është mashku? Bravo jeri. Është 940 vjeç? Jo, jeri, mbi ankesh. Altin është aktor. <laughs> Jo, nuk është aktor. Politikan. Bravo, Alta. Ëh, në opozit. Ministër? Jo, ministër ish ministër. Çdo më thon ministër në opozit, Alta, se ngatron gjërat. Ëh, uh, jo, ja, nuk është ministër. Okej, okay, unë ngatroj. Okej, okay, iku. O, Lori. <laughs> Do të jetë përfaqë në ministër? Ka qenë ministër? Ka mundësinë se ka qenë po. Po, po, ka qenë. Ka qenë. Ka qenë për një periudhë të gjatë? Relativisht të gjatë është 9:15 kam përsëhuren që është multëk 50-tat aty mm. <laughs> ka qenë ministri i kulturës më duket se Polori ministri i kulturës më duket se Të po, Polori grelu. i dhan emrin me a jo nuk i ë jo nuk i fillon me uh, a jo, nuk i fillon me a se kam i dëm fare më duket se ka qenë ministri i kulturës Ather, po. at ather at e Gajeri. Jeri. Se kam Jeri, një burr rreth të 50-ave që është në opozitë tani, ka qenë dikur në pozitë. Në opozitë. Dhe mund Kulturs, të ketë qenë ministri i kulturës, për këtë nuk jam 100%. Se se mban mund të mirë. Ka qenë ministër? Mban syze. Ka flok? Ka flok. Të thinjur. Të thinjur. Është i gjat? Është uh, i gjat. Ku e ke par? <laughs> Në blaq. Këu nuk është pyetja. Çu por e kam parë më këtu duke dal nga puna tek hoteli Rogner. Unë e gjeta mm. po. Sikë thon, më jep se kam më jepëmën, lutem. Ju ndihmoj, ju ndihmoj, ha jep, jep. Ka çurel? Jo, jo ja, ka çurel, ja. vjen keq aldim. Fillon me y. Jo, nuk fillon me y, vjen keq alta. Kam mendove unë. Kë mendove? Kë fol? Për ylli pand. Jo, ja. jo jo jo. Atëre, atëre, do të mbas syze ka thinja, kemi thënë. Ka thinja po. Ka kandiduar në Durrës. E saka? Okej, okay. ka si e dhe e shtradis me el qemalit Kjo sush e saka <laughs> ka... A i ka të duaj njën keqë, Lori Si ka si e la i, Lori, vazhdojnë me këta mitë I fillon e mëri me vë? Ja, nuk fillon me vë A të, Lori, preferit se të të dheesh A, Lori, aspo, mjene, kam gati Më bëjmëri me gjë, më bëjmëri me gjë Më bëjmëri me gjë, ojtë Dhe, është Dhe Lori fiton gjithësë si Jo, po pëse Lori Se nuk dhe ishte e drejtë Lër, lori ti takon Por lori bëri një gabim Sepse pëmundoj të, Pëmundoj në dimon të lojën atje Po inicialet e ti janë Fëgjë Fëgjë Fëgjë E sa Oke, okay, e morën të okay, vesh okay. Uh, uh. Më më sonim pësaj që të tash Sajnë atë më zhjen që se gjitha E, s'ka në zhjen, s'ka në zhjen, s'ka në zhjen, s'ka në zhjen, nuk i gjen do të gjitha Ka të saj që nuk do të t'i gjitha <laughs> Më së mërzit Janse aje nuk do të digjesh. Atëre, gati për no, lidhjen e shkurtër? Gati, Tati, gati. Ne bëjmë lidhjen e shkurtër? Dakor. Tani në klubin e mëqyesit miq dashur, lidhja e shkurtër për ditën uh, e sotmën në Club e Fame në 104, ç'momenti kur ne prezantojmë një këngë, por i diëm disi gjatë mm -hmm. për të arritur deri te kënga. Le të shohim se çfarë kemi sot. Më s'ti moment i techno. ndëshme në lidhjen e shkurtër ishte You Rock My World, që thjesht që dikur njësi rock, sot është aktori që njehsi Dwayne Johnson. Johnson Johnson është një firmë prodhues të kozmetike. Çdo vit në botë shpenzohen qindra miliona dollar për kozmetik. Operacionet e tyre janë vetëm 20% e kësaj industri, pjesa tjetër i mbetet imagjinatës. Pjesa tjetër, krem. Krim është si i thon kremit anglis dhe emri një grupi rockun viteve 60 dhe 70 me të cilve më një kitarist i ri me emrin Eric Clapton. Një nga hitet e grupit Cream është White Room, në dhomën e bardh, e bardha e vezës për në banë protein, minerali, ndyrna, vitamina dhe glukoz. Glukoz a vjen nga grejqishtja, do të thotë ver e ëmbëllë. Sweet Summer Wine, në shqyra nga këngë që i përqenë në shumjerit, e këndon a i që duket si Johnny Depp. Johnny Depp është 52 vjeç, por s'ka problem. Nema, problema është një shprejë në Serbishtja, cila u përhapë në sajtë të stacioneve televizive të Jugoslavit që shieshin me grupë. Grupi X ishte njëri ndër të parët që u shfaqën bindshëm në skenën shqiptare. Skena është një tjetër fjalë që vjen me prejardhje greke. Rreqishtja mbahet për planchet dhe për krizën financiare më të rëndë që Kybrezka pa më sy. Syri përbohet nga bebi i syrit, kornea dhe irisit në pjesën e përparme dhe me nervin optik retinën dhe një sërë përpërsish të tjera nga pas. Pastaj çfarthuan në një lojë me letra kur nuk ke më për të hedhur. Hëdhet me parasut duke ncinj si një sport shumë i rrezikshëm. I rrezikshëm ishte albumi Dangerous i Michael Jacksonit që doli në vitin 1991. Pa po atë vit, U2 nzorën albumin Achtung, baby! Guys, here you came with Zyodor Kangen even better than the real thing. YouTube më i dashur, YouTube në Glastonbury 2011-ën. Mm -hmm. Mirë se vini ardhën programi i dashur. Ju përshëndesim. Është 8:34 minuta. Unë jam Blendi këtu bashnjërin. Mirëmëngjes. Me Altinin, Olden edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7-a në 10 në këtë valë, këtë ekran. Do t'ju kujtoj në datën 24 dhe 25 nëymin në maratonën e tre të klubit këtë vit. Do të kemi 27 orë në këtë studio duke transmetuar live për ju, muzikë, do kemi të ftuar, tregojmë gjëra. Um, uh, edhe gat gjatë gjithë kësaj kohe ju mirpresim këtu në studion, nëse na në dëgjoni. Dhe jeni pjesë e një kompanie, një biznesi, një, ku di un, oficine të vogël me pak veta apo korporate me 600, 700, 800. Ë uh, na ju ftohim që të organizoheni edhe miqtuaj, me kolegët tuaj bashkëpunëtorët. Ë uh, na kanë shkruar shumë njerëz dhe na pyesin nëse, uh, do të të nëse, do në nëse do të mund të bashkëpunonin, nëse do të mund na ndihmohin, nëse do të mund të sillnin. Sigurisht, sigurisht përgjigjja është gjithmonë po a uh, se nuk ka asnjë lojë ndari apo ndonjë lloj rregullit të caktuar, gjithë ata që duan uh, të kontribojnë atë ditë do të kenë shansin të vinë live ton studio dhe do të vinin pikërisht këtu, siç kemi bërë në vitet e kaluara, edhe do na të na jepni ato durata që keni përzierur për këtë uh, familje shumë të varfër. Kam vendosur dje në në faqen e Facebook uh, të facebook.com fraksion klubi mësimit. Mm. Mundi gjeni aty disa foto që janë nga nga këto vende, nga këto vende ku uh, ku ne do të shkojmë. Ë për tipar se çfarë situatash kanë këta fëmijë, çfarë ku jetojnë? Ku jetojnë për cilën varfëri jemi duke folur? Shtëpi që s'kan tavan, s'kan. Këto janë që është një varfëri ekstreme, a? Është ekstreme. Është ekstreme, kështu që mund të bëjmë mirë, mund ndihmojmë, pak pak, nuk ka rëndsi. Por shënohet datën 24, është një moment për ta treguar bujerin edhe mirënjohjen për gjërat që kemi. Përshëndetin me të gjitha nga fromitan. Mm. Ëh. Edhe për t'u, edhe për t'u shkarkuar pak nga nga gjërat. Ka intensitet të mposhtshme. Po. Për të akumuluar gjëra, që sipas këtyre kam përshtypën unë të kësaj feng shui, ëhm, um, të këtyre që kanë lidhje me energjinë. Me energjinë pikërisht. Donë me thotë që kur ti mbledh shumë gjëra, ato si janë si si ato tubat që që bllokohen, mm. kur akumulojnë gjëra Atë duan her pas se rrez brazur, që energjia të rrjedhë. Jan këto dollape të plot për shembull. Dollama plot me gjëra që si përdor. Që s hapen dot. Jan mbetesh pengi tyra. Do dojë i lidh. Kur pastrohesh nga ato, edhe sikur shkarkohesh. E kanë patall, i kanë. Ne kemi provuar. Është e vërtet po. Është e vërtet. Le të fillojmë. Volta vjet patë një shkarkim gjatë natës. Ishte par vjetër e shkarkimi Shkarkimi 2013 A vëjtë 2014 E 2013 E 2014 ka që që një parë E 2014 ka që një fortë Ka bërështive në në nësia A dy vjetën parë A poja, minë e këtë 2014 E në regullë E në në në shkarko A jo se më bëjnë më në Por që më bëjnë dhe të njënë Por që më bëjnë dhe të njënë A, si, për pastrimet do lapesh Aha, Për pastrimet do lapesh <laughs> Drithërua se okay. do në të thoshtë por... O gjafshirë si do li Sa mu kupton kjo e lëtyni Ake një mm vënërë -hmm. A dhe ja. <laughs> Do një uh... të A e përstërisë me dhe njerë zërrin uh, Vajzë do së përgjumur Falim si dhe i tjeri që në nëzirë nga situata <laughs> Bla bla bla djeris. Gati gati Kujtes E gjëmë, e gjëmë të një Jam korekte Në shpintime dhe bëjt qëfartë Më dojë që e finim dhe nuk më pengon njëri Dhe nuk jam e varur Së përgërë Së përgëm thënë Olta Kanë thënë Qiljeta Jo Olta Gijari Iva Ticho Pleona Shëreti Pleona Shëreti Ja, ja Mirë Gjithashtu kam thënë edhe mm, mm, Ferdinand Xhaferi. Xhaferi është sakra. Ti ka par Blendi është Sergio që fiton një dhuratë nga Electronic Line 820 në numerin. Atëre, doni që të bëjmë një quiz me seri tani? Dekord. Sa orë është fix? Sot do kemi gjeografik. Mua më pëlqen shumë këto me gjeografi, mm -hmm. si siç mund ta kesh vënë re. Po, edhe dje ishte gjeografik. edhe dje ishte gjeografik. Gjeografik do të jetë sa herë të kemi qejf, se është i bukur, edhe ka edhe fakte brenda. Ju sheh, le të bëjmë pylljen e parë në kuicin me seri për ditën e sotme miq dashur, këtu në klubin e mjeshtrit, ndërkohë që ora shënon 8:38 minuta. <coughs> Afer. Banera kafe. Ba, po, po. Banera kafe. Ëm um, kuici në këtë rast ka të bëjë uh, me në kufi me në, në kufi, kufi me. me. Okej. Okay. Vendi i cili ne kërkojmë është në kufi me, me Brazilin. Mhm. Ka era kafe. Dhe maja me lartë është 5791 metra dhe qëhet Simon Bolivar dhe Cristobal Kolon mm, Që qëhet Mali mm -hmm. 0619 207 222 dërgani me sashtë gjëtuaja 2700 e ca është <laughs> korabi mm -hmm. Këtu po flansim 5791 metra Ne quhet Mali Simon Bolivar apo Cristobal Colon? Daccord. Cili është vendi? Cili është vendi? Cili mm -hmm. është vendi? Mm -hmm. Okej, okay. mm -hmm. në rregull. Ikëm tani. The weekend do të këndoj in the night në Kremlin e mjesit. Ora është 8:39 minuta. Mirëmëngjes së gjithëve. Jeni me Club FM në 104. Lindi and the crew On the morning club On Radio Club FM 100.4 Enjoy okay. it Okej, okay, është të një të edhe 26 minuta Mishdashur, ju përshëndesim A këri fibuar me duratet e Krishlindjes uh, Viti uh, yes. <laughs> <Kush bandurata? laughs> <laughs> dhe vitit të ri Kush bënduratat? Un, kush bënduratat? Ti, në që kebër dhe të një? Një ritë, një kolarë Një ritë Një ritë I ka dërë për vete gjitha Një për vete jo Për të tjera Për shokët, për shokët Për vlajmë, për bëbajnë Rrëp dhe kravat Super E pas ka njësur me këto pesha dhe leta Për për për leta Për mbaronë shumë me sisteme audio, televizor Këtë mësë shumë I kakë shumë qepë to I kakë shumë qepë to I kakë shumë I kakë shumë q Katër është ashi, po katër, katër, katër. Nëse një Xbox, shumë mirë. Ose, nëse një Xbox. Shumë mirë. Ti olta <laughs> <laughs> <laughs> <rib, deja> <laughs> <laughs> po, e përne, ato, penatini, kanë patallë tani. Pse ai ka menduar një shakanë anë. Kravatë rip deri aty. Po, deri tani po pres një për dhuratat. I kemë ato gjëra të pinatini kanë mi gjithë së bashku për shumë, janë për t'u lidhur. Po, të dyja. Është sigurt çu, ose rip ose kravata, shirbein çu. Na, çfarë do të kemi? <laughs> po, Oltan Munde e të adheshës po. po, pres duradat njërë Pas taj A ty është dy qani Ti më pres duradat? Po E kam bëtadu Këtë vit pres Këtë vit pres, këtë vit pa nuk të bësh këtë vit? Këtë vitet e tira Këtë dashurve është lodhur duke dhe Në no, pres është gjartë pra, Oltan Nështë <laughs> <laughs> të drevitin tjetëra e lëtin? Aha Qërë do t'jo, Oltan? Nëse, nëse do t'gjonte për shumë më mm. t'i kushë që Po dhurat. Çfarë do doje? Nëse do të shkruaj një letër babajt. Çfarë do doje? Gjushës, Në këtë orë nuk mund të qen. Se kush e di. Çfarë i kërkoje? Çfarë i kërkoje? Desha një vilë. Ëma, ëma, deri këtu. Një makinë. A ma do no, të të bëjë ju si një përgjigje? As vilë, as makina. Por tani do flasë tamam. Desha desha të vilën poshturës, për të qembrtuar ditë. Se makina e shikoj që është akoma aty. Ka të shkoë makina edhe një herë. Tani. Faleminderit papa gjysh. Tani vazhdojmë. Ke rastisur shumë ici. Ti ti rishorto. Mbi jesh mos kërkoj here se këy papa gjysh i që ngaj pat. Ti ti një vini makine meritoja. Unë them tani një durat normale që njeriu edhe ta diçka konkretë. Unë dua libra. Ti do libra. Po po, s'ta keni parasysh këtë. Po xhaket ndatë e kemi. Mund të marrim secili nga një libër i Eri për. Vërtet. Unë dje mora një set me libra për Gocën. Bën i Eri të bën 4 libra. Po i dëroj një nga ato librat. Urdhën? Nga ato librat e tosh gjen më ata. Mos bëk kështu ta tani. Ai disa bukuri <coughs> ata Eri. Eri thosë <coughs> Gocë rritur, nuk kanë nevojë për librat e tu. Ato i kam lexuar un dua të tjerë që s'kam lexuar. Kan dalca të rinj Eri. Mh sa. Nejse, ajo me ty e ka, nuk e di se ç'ka, me ç't e ka. Si kuptoj. Unë Eri n'kam. Po ti diet. Tretojn ti apo je mace? Po kjo dihet që so, unë kam mirë. Ai është panter, si, pantera. Yeah. Ne tashmë, këtu i them kugar me qirafele. Kugar, po. Kugar, kugar, po që vërtet e kemi po, po. marrë vetë tre vitet tuaja dashurore anërdisë po, të tëmëndët. <laughs> po pra. Me këto. Okej, okay, them që Disho, do, do bëjmë um, një lojë të vogël tani. Unë do shkruaj emrin në një kafshë këtu. Po. Dhe do jap Lorit që ta bëjë hmm. këtë kafsh. Dakor. Okej okay. okay, Lori? Okej. Okay. Ti do të Shpresoj të di. Do jesh kafsha deri atë maksimumin, nuk po. <laughs> problem. Do ta japësh, po çfarë? Tësë bëksu, Lorin Tëja daljus Në gëtip se kam besim që Lorin nuk dhe jetë dhe aq mirë Unë kam besimi që dhe jetë shumë mirë He, Lorin Lorin, unë të shkuajt adhe se si Këpëton se kafsham mund tjetë me nerva Mund tjetë në rezik Mund tjetë të përton Të kam shkuajt u që të bësh Të i hysh në nuansa Gati? 0, 6, 29, 27, 12, 22 Ju mund të dërgoni mesajtë të uajam Nërko Lorin po e lidzonë Shuam tani se si e bën Lori këtë kafsh. Gati Lori? Afron. Okej. Okej, okej. Mëndoj se dita bëj. Okej, gat. Jepi. Wow! Wow! Ës Ronaldin që doli jashtë parashikimeve. Oh my god. Wow! Ës pabesueshme. Wow, sa i shkon ky tingull. Bravo Lori, bravo. Si çfarë më bën Lori? Bravo Lori. Për Lori Nanderove. Si çfarë, si çfarë po bën Lori në këtë? A mund ta A mund ta bëj edhe munda, një herë të dhe fundit dhe Lori? lori <laughs> Sa shumë po vua këmo Lori të bathur. <laughs> Oke. Okay, shu... oh, wow, <coughs> wow, si çfarë wow. bë do bën Lori? Po dua me eksakt se si çfarë do bën Lori. Kambi, jen, jen, capsel, porsur, Hama. Edhe gjendjen emocionale të kafshës. Hama. Iniciativë të pushmendja. Çfarë çfarë mund të jetë? Çfarë mund të jetë? Ëh. Mund mund ta themun apo? Po mund ta them. Mos është një antilop? Nuk është. Nuk është antilop. Nuk e gjend atë davor. Lori, Lori vjen. Si mund ta gatoj? Nuk e di si mund ta ngatrojm antilopun. Oh. U <laughs> mërzit. Um, <laughs> oh my god. Pacjenti do të mos përmare kurrë. Sa sipër. Ti papajë leo. Ti sher. Ti sher është gormazit. U ju faleminderit shumë që ndoja. Wow. Okej. Okay. 069 27 22 22, 06 20 70 222, 069 20 70 222, secila si kafshë po bën Lori? Duket sikur Lori është praktikuar gjithë mbrëmjen. Po, e dëgjoj uh, një jetë të tërë madhi. Ai ganchet dorë Fazel? Zëri nëpër gjumur po? Okej. Po, është Olta. Çfarë ngjeth Olta? Asgjë nuk ngjeth, mm. nuk është gjetur nuk është rjetur. Jo, mos e kam idet. Në drejtë. Asoj. Vazhdon Bleona Çrëti, nuk e di pse. Jo, nuk është Bleona Çrëti, nuk ka lidhje me Bleonën. Është këngëtare Aldin? Jo vetëm. Është këngëtare dhe jo vetëm. Është vajzëre, është e martuar apo apo kështu? Derisa bën çejf të shtëpi e vet, besoj se jo. Jo. Pra një një këngëtare jo vetëm që bën çejf të shtëpi e saj. Mund të më thënë ndim tjetër, është edhe Nikosishteve aktore. Domethën aktore. Këngëtare aktore. Po, ka luajtur edhe role. Jo shumë, për kalluajtë. Mhm. Jo shumë, për kalluajtër. E dy gjojme dhe njëherë? Oke. Okay. Jam korekt e në shpintime dhe bëjt qëfarë të më dojt që e finim dhe nuk më pëngon njëri dhe nuk jam e varur. Ur. Dhe kjo pjesa që nuk është dhe varre këtë shumë. Dhe kjo <laughs> si e varur. Dhe kjo thun... e atyre këtë të shka që. Dhe kjo e varur. Dhe kjo e varur. Dhe kjo e varur. Dhe kjo e varur. Dhe k Zero jerseys të non 27 dhe de vestiràsault. Gjithëra vestiràsault. Bravo. Ehm, hota, më jap një pyetje. Hota, kujdes. Jo, mund të flasësh tamam. Është Albi dhe më ka thën Kolumbia. Kolumbia saktë është sakt. Fiton 2 bileta përpisten e patinazhit tek Tirana Ring Center. Kolumbia është sakt. Ëh Simon Bolivar është mali më i lart në Kolumbi. Ëh. 5791 metër i lart. Okay. Gjysma e banorve të këtij vendi me 3 u me 3 u me 3 u mm -hmm. jetojnë në kryeqytet. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Në vendin rreth, mm -hmm. gjysma e banorve jetojnë në kryeqytet. Mm -hmm. Për sa tjetër Nëfshat, 50% e popullësit është në krye qytetë, në këtë vend, me 3 U 3 U, ok, Kujdes. nuk është të përstyrë ja. 0, 6, 19, 20, 7, 12, 12 Dëgjo, a do të gjëmë të këmën nga dhjena mi, si thoni? Um, away from here? Po Si, ta, si ta thotë to, do të thotë mundja ty? Pak të gjëha hyrin e parë Do në, par. në të në, në hyrin par. e, e parë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Hyrës të tretë. Hyrën e parë të orës së tretë. <laughs> orës së tretë. Tret, Domethënë uh, se nga që ishte kjo këtu, prandaj se mendoja se pëlqeu si si tip. Uh... Uh... Mm. <hysi> e do pra. <laughs> yeah, të gjim tani pra. Ja, on them, uh, gjem uh, hyrën e hyrën e parë të orës së tretë si shthi, si sti mendon. Okej, okay, faleminderit. Okej, okay, në rregull, ç'është që shëllom. Atëherë tani do të dëgjojmë nga Imani, don't be so, so shy, fan, në klubin mm. e mëmjesit. Your uh, Philatov the carass që mm. kanë bërë remixin. Ah, ja gjosh në klape fem. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are all right. Just lay down to my side. Be in my heat on oh, your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stance, I'm in command, can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, my taste is sweet, my taste is sweet off your skin take off your clothes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 Come on and let me further hey ask me why don't ask me why don't ask me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 Merry Christmas dashur all i want for christmas is you Pra e kuptua se cila es durata per krishtindje Ora es 9 dhe 6 minuta ne to mendoj me grupin e mësuesit vale te klub e fem ne 100.4 edhe ne ekranin e klub doves dendijeri atin e te Lori me zgjthemjes me u nga 7:90 na 7:90 dhe Patrikun Patriku me thot Uruguay Uruguay, saktë. Fiton dy bileta për Nostin e Plex. Në këtë vend me 3 u, u u Në këtë vend me 3 u u, u. Jusme popullatës jeton në krye qytet. mm -hmm. qytet. mm. të, të jo. qytetit. Qytet ishte pyetja. Krye e qytetit? Sen nuk janë bërë studime këtu te ne po. Hm, tash thonë ke si parku jetojnë popullatajon. Në krye të qytetit jetojnë ne. Po pra. Tash, nejse krye të qytetit është monte video? Mhm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A tërë le të bëjmë një tjetër uh, pyetje, mirëdashur, edhe këo, gjeografike. Mm -hmm. Në kampionatet botërore, pa. Shumë njerëz në këtë vend u ka dhënbur Messi. Është një vend i cili ndodhet vetëm 965 km larg. Antarktides 0-69-27-222 Dërgonë me sashtet uaja Gjatë kampionat i pëtëror Shumë njërzve në këtë vendu ka dhembur Messi. Messi Po, dolet vetëm 965 km larg Antarktides Dekord <të> <të> <të> Oke okay. No regul. 069 2070222 069 2070222 kanë përshtypjen se na kanë gjetur edhe secila ishte vajza në zërin e përgjumur për ditën e sotme. Ë ka gjetur Donika. Bravo Donika. Bravo. Më ka thënë Rozana Radi. Është bravo, eksaktëmu. Le të dëgjojmë. Në shpintim edhe bëj çfarë të më dojë shefi im dhe nuk më pengon njerë i dhe nuk jam e varur. Okej. Okay. Donika një një gjasht Një set me foto nga kumi Donika një një gjasht Një set me foto 50 foto 50 foto profesionale Nga atmosfer feste Tep tep Tek është tek harifulls Po? është tek harifulls Aty janë profesionistët e kumit Aty janë profesionistët e kumit Aty janë japin edhe shkoll fotografia E vërëtet Me metodën e New Yorkut Ojej Ora dhe një nëndëtetet I kënkurja ke kaluar mirë, nëshpresoj Njeri Hemi, vajze, ka i kur purja apo jo? Pa, pa tjita Një qikë atmosferë prata një Pa, qikënë Opa U lovëm Ato kindet, ato kindet e fundeve Kapsën që imitoj luri, kanë gjithë? Me kanë thënë a rio Ja, nuk është a rio Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Riri, riri, riri. Lori. Po kësënari Po hidhen disa foton në Munda. Facebook Të ta, ta. lojt me shumë policë Të lojt me, me shumë policë polic. po. si Ka okay, protest të okay. oposita sot? Ka protest të oposita sot? Ka protest të oposita sot? Ka protest të oposita sot? Ka o, okay. okay. protest të oposita sot? Sot qeveria! 17 djetar Ka lindur Beethoveni Ej, Dijon Dijon i dhe njerë se si bën Lori Kujtëse se si bën Lori miqdashur Daj nuk është njëri Jo, nuk është njëri A mund na e shpjegosh? Lori, un them ma. Uh... Lori, a mund na e shpjegosh situatën në të cilën ti ndodhesh? Në momentin. Jo, nëse është nëse është dubluar, nëse është dubluar mbreti uh, Luan, Lori, un mendoj duhet të ridublohet dhe ti duhet të bësh uh, mufasin, simbën edhe skarin. <laughs> të edhe un, edhe un ndaj të njëjtin mendim, po. Mbas. <laughs> uh... Atëherë nuk është ariu, nuk është dreri, ja. nuk është rinoceronti, ja. nuk është një mm. deve, ja, mm. ja, nuk është një hipopotam. Jo. Ja. Mm. Dhe me që nga fjalla, nuk është Asloani Ja, yeah. yeah. oke, okay, Asloani Njëri <laughs> gjedi Bravo Lore Yes, da konë shumë Lore <laughs> <laughs> Bravo Lori. Mhm. Mm të lumtë. Mm -hmm. Respektet e mia. Po, respektet e Lori. Atëre mm -hmm. gocat e kanë menduar fjalën. Mm -hmm. Po, e vërtet. Le të luajmë sharadë tani në klubin e mëmçesit. Le të luajmë. Duhet të gjejmë fjalën e gocave. Bëhuni gati, çuna me gocën të dgjim. Loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një kamile të vetme. Të mbaj shënime. Dakor. <laughs> Atre vajza. Po. Send. Ja. Është kafsh. Ja. Ja. Ëm, um, një sekondë shkë kafsh. Mm. Kafsha, jo. Ja. Po edhe Kafsha ndoshta uh, ka një të till, po. Është, është, është... fillon me bëj. Jo. Kafsha ka një ja. ja, ja, ja. të till ndoshta. Tinga dorë mi çik. Tek nitë duhet të ketë. Është një një ndjenjë. Jo, jo, jo. Është fizikë, domethënë është prekshme pa, dhe pa, dhe oh. fizike, e prekshme, është e fizike prekshme. Po, po. Fizikë po. E prek. Kafsha një të till e prek. Fizikë por jo, por jo. Nuk e di mu Altin, po edhe ajo duhet të ketë. Po s'e duhet të ketë? Por jo send, ëh? Nuk është ndio. Fizikë por jo send. Jeri është nga Mirsi e Lart. Është një tërë lini. Është një tërë lini. Ka shumë komplikacione. Një familjar, ka një familjar, një familjar. Dhe që është gjallë aty, njerëj. Fillon me k-jeri. Çto ta? Jo. Çfarë është k-jeri? Jo, një sekondë. Femër. Jo. Po për dikën mund të jetë kushëri. Për dikën. Po jo, fjala që po kërkojmë ne nuk ka lidhje oлта. Një familjar mashkull. Po, po. Ëm, është me me krushçi. Jo. Jo. Dani unkam një të tillë. Edhe Blendi ka. Edhe ti ke. Edhe ti nishtë, mos e shvllai mamin, mos e shvllai mamin. Oh, a a, a, a lke ka? Alkin Lori ska. Nisë kanë fillon me M. Jo. Jo. Çfarë është mua? Se motor. Jo, jo, ka, jo, jo. Motor tiske, posh, është, është maskull. Kjo ka djur. një dytë ti, un kam, a ti ke? Un kam dy të tiela, është maskull. Po, mirë me të ka Lori ska, po mendoj. Okej, dakor. Mi një herë kave motra. Jeri më kam huazhësh is maskull. Është maskull. Doja të sekë motor tjetër, të kan thënë që e ke motor. Mosu ngatroni, është njëri i jinis maskullore. Okej, dakor. Okej, dakor. Mosha nuk hyn në këtë pjesë. Fillon me X Jeri. Ja, çfarë është X Jeri? Unë nuk kam. Po sporti unë jam sot tani pemën. Jeri kështu s'kam. Po se tani ka shinor. Jo, është shumë e ziersh, po ju e konficion. Është brenda familjes është është është të rethi i ngushti familje Pa, altin, pa Atër pa. fillon me bëjë jeri, olë ta ka Biba babar Altin, një ka, <laughs> altin Edo <laughs> jo? me ka një, një, një kam babaj, Ma të kam një burë, një baba <laughs> Nga një kam Ja, shukoha Dë gjohani këta, miqdashur Dë gjohani këta, të, të njëri Që të një radio Dhe dhëtë kam një burë dhe një baba, nga një kam Po, pëmimu, përshajan këto Përshajan këto Ti kesh me jetë Olta gjithsesi. Ai, se, se nuk është si. ndonjë kuriozitet, Olta. Meqenëse fjala, un kam ima madhe një baba. Jo, gjithsesi. Mama kam edhe <laughs> <kame> un. <zon. laughs> po. Atëre, një sekondë, është një është i familjar pa. mashkull. Po. Uh që s'është, s'është babai, nuk është xhaxhi, nuk është daja, vllai. Jo. Jo, jo, jo. Po, ka më zonë. Je asnjë ndim. Un thash, un nuk kam dhe u kam thënë ndimin më madh. Ti thon me g. Jo, çfarë është g-ja? Atëre, do të gjim ças taker, gjysh. Jo. Tani, tamam, tamam, se kemi çdo ditë në shtëpi. PAM Se kem qdo dit neshtë Por mund të atakojmë cdo dit Por Nëse kemi njëtë të tjeshtë Por mund të marrë ndë të shpja, jo më pëse jo Të vitë të të në Këm bravo i gjetë Në Tilon me në Me në filla Tilon me në shi vogël mund tjes Djalimotrës djalimotrës djalivlajt PAM Bravo Që ka me në mërë Shikon që ne kemi nga një Ju të trej kemi nga një Ju të të të të të të të të të të të Po. Oh. oh, oh. <laughs> se dia. <laughs> Jan shtuar ata, Holta. Riti, Riti Holta. Riti Holta. Ndaj amend kur ishim një Riti me një burrë, një babai. Utesti Altin. Ja, mirë të <dhe> thot. <laughs> Duhet të kesh kujdes Altin. <laughs> wow, shej ju e tha. Ti bashkëpunon shumë bajl, i së një. Kurdi. Kurdim. Po emri ti s'e di pse. Nuk e dinte, mos bëni kështu. S'ka marrë gjë Holta. Si <laughs> do i themi Holta? <laughs> Dhe i vjen Azan Mesili në një shradio. Faleminderit Altin. Me çao me çao shtuat Altin. Çfarë është? Nipi, nipi vonë. Kur ka lindur? ë në 10 në nëntor. Nëntor. Çu shkoi? Me quhet, si quhet? Dario. Dario. Ta gëzoi. Faleminderit. Dario, është një realitet. Pra, pra noi. Po po tjetër, i bie që vetëm onda Blend i pas tingëngani me një. Është individ ai, si gjithë tjerët, edhe zvar gat ty. Jo absolutisht e mor atë tuam. Mir, okay, atëre, vendi i cili ne kërkonim që që vendi t t tek tek i cili njerëzit u dhem mesi shumë kur ka kampionat botror, A... dhe ndodhet vetëm 900 km larg nga Antarktida është, është Argentina. Argentina <gjendina> <gjendina> dhëm, Argentina. Ezuri xumi ol. Argentina. Udhëm udhëm është edi, dhëm, edi që fiton dy bileta për Nocineplex. Udhëm Messi kur ka kampionat patron. Pam. Ishte pjesa pa uh, jugore e Argjentinës zgjatet drejt Antarktidës, atë në uh, kontinentin Amerikano Latin. Pyetja e Rravës me gjeografi. Kush ishte fituesi? Edi. Bravo. Pite Rravës me gjeografish këll. Cili shtet amerikan ka ufirin më të gjat me Kalifornin me Kalifornin po me Kalifornin Keni parasysh Kalifornia mm. një shtet shumë i madh atje. Mm -hmm. Kemi thënë një herë në klubin e mëngjesit nëse do të kishe një shtet në vetë do të kishe një pjesë G7s. Tam mm. vëmë di madh mm -hmm. Kalifornia me densin më të lart në shtetet bashkuara të Amerikës dhe ka kufirin më të gjat me këtë vend me këtë shtet fqinj. 069 2070222. Kthehemi mbas pak E shkruajmë gjithsesi çu po dëgjonin në Club Fem në 100.4, 9 dhe 16 minuta në këto çaste. Kemi pak publikitet që ktheheni shumë shumë i Mungjesi Mister Këngë Ardhur në Krybin Mjeshi dorëson në 90 24 minuta Lotus nga REM ishte konga që dëgjova. Faleminderit Mister Këngë në valle de në vale club film 100.com <mur> faleminderit. A paske qenë për ty? Mos. Uh, mos çfarë? Se mos pyetja është keq kuptuar. Kur un pyeta se me cilin mm. shtet Kalifornia ka më shumë uh, kufim të gjatë? Po. <mur> kufim të gjatë nuk kanë fjalën për e kanë fjalën për shtetet brenda shteteve të bashkuara. Nuk e di TikTok thon Meksikë. Po Meksika Do t'ishte i vetëmi vend janësht Amerikës Me cilin, ka me cilin Kalifornia ka kufi mm. Sëpse nuk ka kufi me asë kënd tjetër Vecë ati vendit dhe paqësorit Po pyës brenda Shtetet bashkuara mm -hmm. E din që ka shumë shtete Me cilin shtet nga brenda Ka më shumë mm -hmm. kufi të kësor 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Shushëm, as kujtë nuk i qëhet Meksika Po ndjesë për kështë kuptimin Mhm mm Në këtë 5 minuta në këto momente në klubin e Mqesit, unë Artini duhet mendojmë një fjalë për të bërë kthimin e Sharadios. Ëh. Uh -huh. Në fakt Lori ka qenë duke bërë si një. E, e, nuk 4. e di më si një qen, si një lop, ja. jo, si një gomar. Jo. Merhaba. Oh! Oh! Ja. Ja. A vash Juve? Si një majmun, mm -hmm. si një ja. derr, ja. jo, kaq. Jo. Ja. Nain. Jo. Ja. Ai më sipërisht, ne. A lor, do edhe një Lori. Derri gomari Demi, foka Nuk kanë ditë far, e nuk, Me ja, lori, lori, nësë... ba, Kujtës, brat, farë, e? Më tingulli Bëjt e njerë Bravo, Lore Kujtë e së bretë, qëfar për të gjëjmë këtu? Qëfar për të gjëjmë këtu? Qëpër nga të gjëjmë veshët? 0, 69, 20, 70, 22, 22 Nuk është gomar, dheve Nuk është... Nuk është luan, nuk është elefant, nuk është rinoqeront, nuk është asë njëri nga këta Asë gjëri fara Jo Dikush më më të regatis juar të të përgjit e sakë të shë Lori Eshtë Lori Vëtë vetja Por jo, pokërkojmë, si cila kafsh bënë Lori Si një balen Ja, nuk është balen Nuk është balen Nuk është balen Në faktë a inë janë si balen, por Ua vashtë Ua u ta apo jo. Të gatrova Lori, falseta nga Trova. Ju mund nuk kam problem fal. Lori me balena, me balena ushqehet me planktone. Tuaj na hëngsh plankton diçka e till. Okej. Zero Jessie the 9 20 70 222, dëgjojeni edhe një herë para se shkojmë në sharan radio. Tani situata është emocionale te Lorit në këtë rast nuk e nuk më sclaruat. Në çfarë dëshiron si bën e Lori mund të bëj për shembull e... Lori ishte i mërzitur apo në një gjendje. Nuk Ta, bën gjithashtu, nuk bën vetëm. Kjo është dhe, i një ngjarje për shembull Tigri po. <gjart> wow, hey charm. <i> <gjart> <Dhe i qanë. gjart> Pysh gomari, të përëm. Që më të gomarëma. Në të në të nërë. E një që shpatë përësuës. Një gomari vërtet. Jo, e zë konshta. E nga i që me mërni. Be luanin e bënë pak luanin? Ja, një sekund prita kujtet. Oke, po gaj. E shgati. Gjëka luan i pyrë kështë. Bravo Lori. E dhe je from one to them të lutem. Oi, osta më duhet të shpas pijes, pik pas pijes. Wow, wow. Lori unsen të qetësohesh për pak. Ol, olta largou, largou-me olta já aqui. Mos <laughs> kri no kaçafur. Okay. Wow! <laughs> tu kam kap një drë. Hm? Tu kam kap një drëth. Po, tamam drë. Të gjithë. Si do t'ori për një shurtë. Ë, <laughs> eh, me ravidoza, Lori. <laughs> Bravo, Lori. <laughs> Bravo. Jei madh. Okej, mir, mir, atëh, atëh vazhdim, vazhdim programin me sharadin e kthimit. Nëse jeni gati goca, duhet të jeni fjalën tonë. Si gati? Do të thoni fjala jone ishte nip, e ka gjetur Katie 588 i baro numri, fiton 2 bileta për Gimnal 5 dhe 7D tek Tirana Ring Center. 5 dhe 7D tek Tirana Ring Center. Ai që do të vi pari me Uh, Përgjigjen e saktë e Sharadës sot diënave do të fitojë një sport me dhuratë nga Electronic Line mm -hmm. tek uh, Sheshi Wilson, më është dashur ndodhet Electronic Line, është uh, super vend për të gjithë produktet Apple dhe jo vetëm të telefonëve, aksesorët, etj, etj. Po kjo është një sport me aksesor. Mm -hmm. Okej. Okay? Lekë okay. okay. për atë që do të vi pari. Ndërkohë para se të shkojmë në Sharadio, Enalda ah, <laughs> më thot Nevada. Nevada dhe fiton 2 bileta për nasin e plazh. Bravo Rinalda, është ne baba. <laughs> duhet ta qetsoj dikush Lorense me këtë. Avam, jam, jam. Lori, po mjaft Lori. Se <laughs> do, nuk do. Avam Lori. <laughs> okej, okay, okej. Okay. Mirë, mirë. Faleminderit. Atëre. Atëre. Atëre. Po ieri po çan. Cili është vendi? Është një vend në botë. Është një vend, është një vend në botë, mm -hmm. në listën e shteteve të botës, ekziston edhe njëri që që ka në fakt më shumë se njëri. Po ky mm -hmm. që po kërkoi unë, uh, ëm, kako vi vetëm me Italinë. Vetëm me Italinë. Vetëm me Italinë. Okej. Okay. <laughs> Italia vetëm, dhe asnjë vend tjetër, veç Italis. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> do, do, do. Do, <laughs> no sé, no sé, no me sé, no me sé, no me sé, no me sé. No te lo he hecho. ¡Guau, lori! Ok, ¡eh, mi ajo! Un centenario me cae ya. Eu, jit jitha, o, e u gjithë qi thua, vishë mërë e senaturë brome, vishë Ato ka dikët ishën të mira, ato mund të kështë dënë për në një fmi <laughs> Nesë oke, okay, ade gati, jipi një kosa, sharran direktimit Êshtë <laughs> oh. uh, send? Êshtë, nuk do të thoja send Êshtë një gjë që hahet? Ja jo. Preket? Preket, po Gjë gjall? Jo Do mund të thë mund të prek Mund të të prek Êshtë një së? Jo. Jo. Nuk jam. Është e mirë apo jo? Jo, nuk është. Nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë. Mund të të prek një k. Alta po, këtu këtu i afruar. Kriza. Jo, nuk është. A jeni pa seriozitet të shohësh këtë? Kujdes. Nuk është. Ha goja. A gosa. Mund të të prekë. 0720 70222 për një sport me dhuratë. Mund të prek në mënyrë simbolike, është ja. apo realisht? Electronic lane, jo, mund të të prek. Mund të prek në të fizikisht. fizikisht. fizikisht. Mund të prek fizikisht. Dhe mund të dloj, mund të lëri dhe shakull. Oo, oh, një P, një P. Një çfar? Një P. Një P, <laughs> jo ja, nuk është një P. Edhe një fund me P nuk do thosha që është një P. Një plumb. Jo. R. Jo. Ja. Test. Ja gosa. Më sando ndimën e më pak është një gjithë që ka gjasat ndodhë në dimër, më shumë se sa në verë Një o Një o O, dhe ndodhë Or, or, or Në borë, në borë, në borë, në blidë Në borë, në borë, në borë Kur do ti? Unë gjithë mund do alti Një zdojnë që duha prish intimitetin, po <laughs> Dhe lëmë me, me lë, atë E gjithë i Ston nuk dua të të shaj. Absolutisht pse duhet ta bësh? Nuk dua të shajse. Ske pse e lavduruar se e gjeti shumë shpejt. Bravo qoftë, që gjeti e gjeti. Faleminderit. Ciao. Zeni lorit. T'u shajr po të dëgjojmë. Cila është kafsha? 069 20 70 222. 0, 69, 20, 17, 22 A jo bërështë? <laughs> Ku është? Pësë s'det? Pësë s'duket? A ty është s'trugur. është s'trugur aty poshtë. është s'trugur. Čau, orta, čau. Fakt, ka frikë dhe nga lori, pasi nëse dhe ka fshërije. Këtë okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, <ja. laughs> e imës fakturin e mqesit, mishdashurë përshëndesim që t'vita. Këtë e imës fakturin e mqesit, Story, pagrisë Lori për Mario Biondi do ti tani. Ej, kafshëri e vërtet. Night shift në Guminë më kezi, do thotë turni i tretë miqtash, turni i natës. He wants a fill of mine. How he gets it? saw the near realm alive Marvin ooh send all the joy and pain He opened up our minds and I still can hear him say oh talk to me show you can't see what's going on Say well. Sing your songs forevermore. They're gonna fill some sweet sounds coming down on the mountains. I'll bet you fin him proud. Go I bet you put a crown. You're gonna be alone now heavy overload on the night shift you're found a not a home i know you're not alone on the night shift jacob ooh we said the world on fire Come on the left and right fire heaven high up the blood and we will be there at your side oh sing your sing your songs forevermore forevermore gonna be some sweet times coming down You'll be out Gonna feel no nights, you'll be all right on the night shift. Who You're found, I'm not a home. I know you're not a Shift. shift you found another home i'm no longer no home that shift dhe tani I I, i i i dini se dini se dhe tani i dini se ne jerin ne klubin e mësuesit Osteoporoza është një patologji që shoqërohet me dobësimin e strukturës së kockave, duke i predispozuar ato më shumë ndaj dëmtimit dhe thyerjes. Por ne e kemi në dorë të luftojmë këtë sëmundje dhe të mbrojmë kockat tona. Mjafto që për këtë të ndiejmë disa këshilla që në mënyrë të përmbledhur mund të klasifikohen në një dietë të shëndetshme dhe aktivitet fizik. Nga osteoporoza janë më shumë të prequra femrat, por nuk mbeten pas në këtë drejtim edhe meshkujt. Llogaritet që një grua në 4 gram të moshës mbi 50 vjeç preket nga kjo sëmundje në tërkoj që për moshat në bitë 60 vjeqë, kjo përshindje bëhet edhe më e madhe. Ja, disa këshila. Djeta e shëndetshme. Këshilohet një djetë me ushime të pasura me proteina, fibra, kalcum dhe vitamina D. Aktiviteti fizik është një tjeter aleat në këtë drejtim. Në të gjitha moshat, preferohet aktivitet aerobik së paku tre her në ditë. Noti dhe kërcimi do të ishin ideale. Dielli dhe ekspozimi ndaj rrezeve të tij është një tjetër këshillë e vyer. 10 deri në 20 minuta në ditë janë një ndihmë e madhe për kockat. Momenti më i mirë është midis orës 12 deri në orën 13. Jo duhanit. Përbërësit e duhanit kundërshtojnë proceset metabolike në kocka, si dhe proceset e rigjenerimit të tyre. Alkoli, deri në një apo dy gota verë në ditë janë të këshilueshme edhe për shëndetin e kockave, më shumë ka një efekt të kundërt pas i dëmtojnë osteoblastet dhe pengojnë absorbimin e kaliumit. Shëndeti, ka shumë patologji që ka ndikim negativ edhe ndaj kockave, këtu mund të fusim diabetin, insuficiencan renale, problemet me tiroidet. Vitamina D, kur kjo është e pa mjaftueshme nga ushime që mari mund të shtojt në formën e vitaminave. Kujdes nga rrezimet, veçanërisht në moshat e mëdha, rrezimet përbën një faktor rreziku për dëmtimin e kockave. Analizat laboratorike, këshillohet kryerja e ekzaminimeve radiologjike sipas këshillës së mjekëve. Kura të posaçme, në përputhje me moshën dhe rezultatet e analizave, duhet të respektohen të gjitha këshillat e mjekëve në lidhje me këto probleme. This is Club FM 100.4.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 Star and you like me see star Konë ditës. Mitesorës 7 dhe 10 në pluhin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4 for no Oh the chasing dogs will be dancing in the dogs cuz we're coming to bashme Ella Henderson me çdashur hir for you or anënte 45 minuta në klubin e mëqjesit, mish më të keni ardhur të gjithë. Do i falënderim special të lutem. Po, uh, Falenderoj i... me gjizë Furoltën. Uajeri <laughs> po çfar? Për më ke zbukuruar mikrofonin. Oh, kjo është më pak se mund të bëj. Kjo ishte durata ime për këtë vit për ty. Shumë shum. faleminderit. Mund ta shpjegoj shpejtim për dgjuesit se si ta ka zbukuruar telefonin. Nuk ka vendosur dy topa, një të kush, një me xixa. Në fakt, në fakt po. Në fakt i fundim Leorin, po. E për sëndesh, falim dherit oltan <laughs> Ka, ka vendosur dyt topa si. Dyt topa krishtin djesh Pa Këmë <laughs> ja zhvetëm për ty oltan <laughs> Opa e Të Lorit nuk duken, ma mund të shikajnë të tjerit I kam një, I një plan edhe për mjetër ah, A, bravo, Lorit ja. To të kujtë janë këto Në Të Lorit, se janë të mjetër Më duke si më më të mjetër Një sekundë të shikë Kuj janë tjerit, kuj janë tjerit Pse Lorit Se kë të mbyet nuk e kuptoj. Pse ja dhe njërë. Po sepse mendova thash, ju duk më e këndshme. Në fakt u ndryshova me ngjyrave. Dyto kuşet ja kisha vën Lorit. Ëh. Mirë, mirë shumë i duk. Të dy të tjerat ishin për Erin. Qësis mur. Of. Shumë mirë se tani jemi të rrethuar nga topat e Krishtinis. Un po mendoj, a mund të bënim një bëni një reklam të vogël për shkakun? Përzosa ul të, të sint. Bën një reklam, ta mm -hmm. uh, për uh, për qeska topesh. Në ke përshtysh uh, sepse <laughs> <laughs> për krizinë që të them të drejtën që shum... lek duhet shumë. Jo, po mendoja, do ishte një produkt shumë i mirë, ëh, uh, nga që nga që ke për shembull shumë, shumë, uh, shumë mm -hmm. që zgugurojnë pemën, mm -hmm. edhe vjen në ai momenti që duhet që ta ta heqësh pemën. Pam, po. Do do thotë që ke shumë topa, në për pa, në për, për, për shembull ka topa të ndejm, topa të vegjël domethënë, edhe mund Me xixa pazixa. Imagjinojmë për shembull se ç't merri, është zgjosh në mëngjes, se të shkelësh mi topat e tua. Edhe dhe vimbias mund të shkakojë. Çfarë do të ishte e mirë, për shkakun mund të ishte një një qesk, kuti me mm -hmm. të gjithë topat, apo një një qesk topash edhe gjërat janë më të organizuara, nuk i ke topat nëpër këmbë. Ne do të fjalë një qese që ti tifusë të, të gjithë topat popa. që ke. <laughs> to, po, vërtetë. Duke filluar nga ata të shtëpisë. Në shtëpi. Po, po. Po mundin të bësh edhe si durat. Në fakt, në fakt fundja. Dohet një qese e madhe për këto topat e vërmos këtu. Një koleg apo një kolege ti thoshe të kam sjellën qesk topash për shkakun. Po. Mund të ose mund të jemi me rriet për Airosi, po më duhet me rriet. Mos mos pad shumë. Mund të jetë edhe Sezolta në rast se nuk të fotopa. Po sigurisht, po altim. Edhe një tjetër, një tjetër. Vendi i numrit që si ngatron. Një numër topash. Po. Për shembull 27. Nëse janë. Ai shumë altë. Dhe jeta ndryshon si padashin në fakt me një. Po, lutem, jepim me emrat e fituesve nëse ka, lutem. Po, djepim të fundit ne. Mm. Duhet se po mshëradin apo? Jo, tham, po në në po falisë shëradin. Shëradio shë shë? shë ishte Orteku, ishte fjala. Mm -hmm. Ishte me një shtet i cili kishte kufi prit, vetëm. Është Leona që fiton një lule nga bota e luleve. <laughs> po. Pastaj. Pastaj kishim një shtet i cili kishte kufi vetëm me Itali. Dhe është Vatikani. Vatikani është një, një tjetër është San Marino. Brava. Bravo. Të dy mm -hmm. er që konsideron sakt. Bravo Erlis, do ta çmërisim tek Magic Fork të fundjavë. Okay. Si thoni? Pse mm. jo. E çojmë pse mos e çojmë. Të e, të pra pra Core, të do të premte. Elisa Magic Four. Greta Koçi. Ose të shtuam në të jetën. Jiten në sken, në skenën e Magic Four. Çfarë fituari misterioz? Ditën e shtunë. Të ditën e shtunë. Pa dytë të shtuna sikur t'u ndohem ca. Mm. Po. Ç'do jetë? Uh, Unë di se cili është. I fituari misterioz. Kam mënthan që të mos sa them, kështu që kush jam mund të them që do të jetë ndonjëherë. Sa është misterioz. Është misterioz. Lidhom me Blentin. Po është i mirë, unë do zgjidja në këtë. Edhe unë. Se u shenë një dhe e shë pa trejt, po kur t'vini këtu mund të zgjidni nështetoni të shkonit të kë Gretakoci apo të kë... që është ditë në tjë dhe. Më gaj që se dhe më dojtë, mund t'a dhe më bratës për shumë. Unë e kuptova të një. Vetëm e rë. Mund t'a bëjmë kujtë. Ti e të anë atëm në nërë edhe. Oke. Mirë. Nëse e gjenjnë, nëse e gjenjnë, se kushështë, një të dhe dërgojnë atës Ule dhe gjen, pak nartës. bazën e linje, të byta mamë no. nësla... <laughs> A i ishtë, pra, asha i? Po, është mashku mm -hmm. Mm -hmm. është ëjë uh, ori, si shenjë horoskopi? Po, yori? po Po, bez nështë të po Okej Kjo 3DM. Mirë, dëjo, meqë disa herë thamë do ta vëmë këtë këngën, do ta vëmë këtë këngën. Po, jemi pak vonë tani, them, sepse ka reklamë. Çfarë reklama ka? Oh, seriozisht? Wow. Well. Unë thashë u kthyem nga reklamat. Po, po. Unë sigurisht që më kthyera nga reklamat. Mes <laughs> sa <laughs> <hao>? duket <laughs> ja. Unë kshuaj <txu e> di. Unë di që si më kthyera nga reklamat. <laughs> <laughs> Mirë, okay. Dhe qendësimba, dëshoj. I përsëritetim edhe pasaj e kthehemi, mbas pak këtu në krybin e mëjesit. in your eyes i see the beauty Reflecting puddles in the dirt Përse këni ardhur në krymin e mqesit, kjo ishte kën nga ditës mi shtë dashur Miracles nga Coldplay Falemi ndajtë shumë për pjesmarin Bravo, Jonida, 369 të mbaro numëri, fiton një lulle nga bota e lulleve Bravo Tërkohë, Lori po bëndë e si një tigër Po bëndë e si një tigër është e vërtet 776 të mbaro numëri kozetës dhe fiton një dorat nga elektronik line Bravo Lori Lori Kë përë si një tigër Tigër i tërbuar Tigër u Ja ku je, ja ku. O ti kanë bërë dhe letërën. Okej. Okej, mirë. Ehm në fund fare, miqtë dashur, kjo këngë nga The Enemy. Kemë qenë në shtatë si na premton për ta vënë do. Në fund. fund fun. Duke ju falendëruar shumë për dëgjimin, që të gjithëve, duke ju uruar një ditë të mbar. Kuto që tjeni, ne ju përshëndesim Nga klubim gjësit, në valet e krap FM Në njëshin pikatur Mjërë pafësim, të lepësi bukur Mjërë so pafësim